Dám vás na poslední špetajší přednášce tohoto semestru. To bude příště, nemusím říkat, protože to zatím nikdo hodně neví. Ale co bude dnes, to, to uh, víme. Uh, vítám tady uh, Věrku Opatovou z katedry zoologie, která se zabývá pavouky, ale i jinými pavoukovci. Dneska prořídli trochu řadě, protože arachnofobní lidi nepřišli, ale my ostatní se těšíme, co se dovíme o striptami. Tak vytám tě a předávám. Ahoj Lukáši, dobrý den vám všem. Děkuji moc za pěkný úvod. Já se zeptám, je tu náhodou nějaký odvážlivec, arachnofob, který dneska by rád změnil na pavouky název? Není. Dobře, tak já samozřejmě pavoukům se věnuju velmi dlouhou dobu. Už vlastně, když jsem tady přišla na fakultu, tak jsem měla v podstatě jasno, že se chci věnovat pavoukům a že se chci věnovat konkrétně sklípkanům. Ta cesta nebyla úplně přímočera, kolikrát tedy tam byly nějaké otočky a zatáčky a podobně, nicméně teda cíl vlastně mé touhy se sklípkanou věnovat se mi naplnit podařilo a vlastně díky tomu, že jsem sklípkany považovala vždycky za extrémně fascinující organismy, tak doufám, že teda tady tu svoji jako uh, lásku a vášeň pro ně se mi podaří přenést i na vás. Uh, sklípkaní evidentně tedy fascinují nejen mě, ale i běžnou populaci, Velmi dlouho a velmi dobře. Kdybych teda někdo, kdyby se tady byl někdo přihlásil, že je arachnofou, tak bych upozornila: teď zahřete na chvilku oči, ale ne, nebylo potřeba. Takže samozřejmě v populární kultuře se se sklípkami setkáte, ale vždycky to bývají pouze teda takový ti typický veliký chlupatí sklípkani s čeledi terafosidé kteří teda i přestože že jsou to vlastně velmi uh, vlastně diverzifikovanou skupinou, tak v rámci celé diverzity uh, sklípkanů jsou zcela vlastně zanedbatelní. Uh, takže sklípkaní, uh, představili bychom si je tak, že vlastně v rámci evoluce pavouků tvoří jednu monofiletickou linii, kde vlastně tedy v současné době máme, nebo máme popsáno 31 čeledí a něco málo přes 1000, 3000 druhů. Což ve srovnání tedy s vlastně tzv. moderními pavouky nebo dvouplicními pavouky je naprosto zanedbatelné množství, jak do počtu známých popsaných druhů, tak <hý> i vlastně diverzity čeledí. A jsou vlastně definovány takovými několika morfologickými, morfologickými znaky, které vlastně v rámci evoluce celých pavouků jsou považovány za, řekněme, primitivní nebo nějaké ancestrální. Konkrétně se jedná o to, že vlastně skvípkaní mají vlastně takový prastarý typ chelicer, kdy ty bazální drápky jsou směrovány směrem dopředu a vlastně sklípkaní helicery mohou fungovat samostatně, nefungují koordinovaně, ale vlastně díky této orientaci dochází k tomu, že potrava je lovená vlastně mezi bazální drápek a drápek chelicery vlastně do tohodlenského toho prostoru když to porovnáme s moderními pavouky, tak ty mají helicery typu labidognátního typu, to znamená, že ty drápky jsou vlastně otočeny proti sobě a chylicery fungují synchronizovaně. Tím pádem vlastně mezi těmi jednotlivými drápky se otevírá daleko větší úhel pro lov potravy a vlastně daleko menší pavouk je schopen ulovit daleko větší kořist. To vlastně se považuje za jeden z důvodů, proč vlastně sklípkaní jsou obecně tak jako, řekněme, prostorově výrazní oproti zbytku, tedy pavouků. Další znak, který teda je pro ně typický, je, že mají dva páry plicních vaků a vlastně vytváří pouze jednoduché nějaké pavučinové struktury, nebo nějaké úkryty, nejsou schopni vůbec snovat a vytvářet nějaké komplikované 3D sítě, závěsné prostorové a sítě a podobně. A vlastně tyhle dva znaky spolu úzce korelují a budou se teda i trošičku promítat do téhle přednášky. Vlastně drtivá většina pavouků, Jo, moderních dvouplicních, vlastně druhý pár plicních vaků přeměnila různými způsoby na tracheje. A vlastně v současné době my uh, už máme celkem jasnou představu o tom, že vlastně tady ta tracheální soustava se vyvinula v korelaci s tím, kdy se u sklípkanů vlastně začaly vytvářet a diferencovat různé typy snovací žláz, které jim umožňují teď specializovaně produkovat různé typy sítí. Jo? Takže u sklípkanů vlastně máme pouze většinou jako jenom jeden typ a vlastně všechna vlákna se používá pro, vše, vše, pro všechny účely. Slítkaně teda, co se týče uh, jejich životního stylu, tak tedy, jak už jsem zmínila, uh, jsou vlastně typicky, vytváří nějaké podzemní úkryty, které buď teda můžou mít formy uh, nějakých otevřených, ai, pardon, otevřených nebo uzavřených nor, nějakým prostě uh, Pěkným českým slovem se tomu říká travdor, tak nějakou prostě zátkou, o uzavřené nory, případně si tvoří nějaké prostě pavučinové tunely, ve kterých tráví v podstatě celý svůj život. Takže pokud sklípka nechcete najít, tak je opravdu většinou musíte velmi teda, jako systematicky hledat, protože tedy na ně úplně jako není jednoduché narazit. Klípkami jsou tedy velmi sedentární organismy. to znamená, že vlastně oni celý svůj život v podstatě tráví v tom jednom úkrytu, do kterého se teda nastěhují krátce po té, co opustí, co opustí vlastně hnízdo v matky, a neopouští ten svůj úkryt ať je jakéhokoliv typu až vlastně do té doby, než dospějí a pokud se jedná o samice, tak zůstávají dále v té noře, pokud se jedná o samce, tak samozřejmě samci se vydávají někam, tedy vyhledávat samice hodné k rozmnožování. Takže vlastně z takového jakoby řekněme, buclatého krátko, nové, krátko nového jedince se potom v posledním sleku stane v případě samce jako takový, jako spíše dlouhonový jedinec, který už nějak si nese nějakou adaptaci na to, aby mohl i přežít nějakou jako, krátkodobou chůzi po okolním terénu. Skvítkaní vlastně na rozdíl od... Drtivé většiny ostatních pavouků, hlavně tady nějakých takových těch, když si představíte křížáky a podobně, tak nejsou vůbec schopny šířit větrem. Jo, tomuhle šíření se říká balooning, vlastně je to takové to babí léto, kdy na podzim vlastně mladí pavoučci nebo drobní pavouci vlastně stoupají na nějaká vyvýšená místa, vypustí pavučinu a to potom jsou tedy nějakými vzdušními proudy neseny na případná další vhodná stanoviště. U sklípkanů ten způsob disperze je velmi neobvyklý. Vyhoznáme ho vlastně asi ze tří čeledí, kde je potvrzen. Jedna z nich je teda čelecký kánkovití, která je třemi druhy zastoupená i u nás a to je vlastně důvod, proč se k nám vůbec tady ta čeleť byla schopná nějak po glaciacích rozšířit. Nicméně i u druhů, který teda jsou schopny se šířit tímto typem disperze, vlastně zjišťujeme, že ten genetický tok mezi těmi jednotlivými populacemi vlastně vůbec buď není, anebo je velmi omezený. I tak. Takže vlastně i v tom baluningu, který mají, nejsou teda příliš jako zdatní. Uh, jsou extrémně dlouhověcí také. A to teda, že vlastně nejznámější nebo nejdelší uh, zaznamenaný život pavouka právě patří uh, mezi uh, život pavouka sklípkana z Austrálie, který tedy ve volné přírodě se dožil přes 40 let a vlastně o jeho smrti poté referovali v podstatě téměř všechny nějaké hlavní uh, internetové uh, jako noviny. Myslím, že tady ještě jsem zanedbala nějaký denník Times a CNBC News, jo, tak to už jenom uh, to jsem neuváděla, nicméně teda... Uh, když si vyhledáte číslo 16 a konkrétně číslo 16 zemřelo v angličtině, tak si teda najdete celou stránku prostě všech odkazů tedy vlastně hovořící o tomto, o tomto pavoukovi. Tak. Co se týče vlastně dnešního rozšíření sklípkanů a jejich diverzifikace, tak samozřejmě sklípkaní jsou skupina, která je nejvíce diverzifikovaná v tropech a subtropech. Řada sklípkanů, řada tedy čeledí, zasahuje tedy i do nějakých jakoby, temperátních oblastí. Nicméně teda tropech se setkáváme s tím jako hlavním teda centrem diverzity. Tak, jak jsou skvítkani vlastně rozšíření teď, děčíme tedy hlavně díky tomu, že vlastně oni jsou prastarou skupinou, která vlastně ve fosilním záznamu je, máme zaznamenány už zhruba před 220 milionů let, ale vlastně, co se týče nějakých molekulárních datování a podobně, tak ten vlastně vznik sklípkanů se datuje pro, přibližně někdy kolem spíše 300 milionů. Takže sklípkaní tady rozhodně byly ještě předtím, než tedy se začaly dělit kontinenty do nějakých jako podob, jak je známe dnes. A drtivá většina tedy těch hlavních liní. A i vlastně diverzifikace v rámci řady čeledí vděčí svůj, svému rozšíření a své diverzifikaci právě Vikarianci, která byla způsobena rozpadem uh, gondvany, konkrétně, teda v mnoha, v mnoha případech, a v některých případech tedy i rozpadem třeba uh, uh, Laurázie. Jo? Uh, v podstatě tak. U Sklípkanu, teď, když už máme víceméně dobrou představu o jejich filogenezi a vlastně můžeme i nějakým způsobem tedy ty jejich divergence datovat, tak vlastně vidíme, že. Pardon, já se omluvám, Vidíme, že tedy vlastně v tu dobu, kdy která odpovídá vlastně dělení těch kont nebo trhání těch kontinentů mezi teda zhruba nějakých jako 120 až bo 150 až 120 let. Máme několik tedy konzistentních vlastně diverzifikačních eventů, které zasahují přes vlastně celou tu evoluci. Podobným způsobem vlastně se toto dělo i, řekněme, na daleko menší škále, jenom když se podíváme tedy na pro nás, co je pro nás geograficky blízko, tak například v Mediteránu, když se třeba podíváme na biogeografii, tady tohoto z toho krásného pavouka, který se nazývá Umídia, který tedy mimo jiné, dokonce se je schopný šířit baluningem, tak vlastně i tady vidíme, že hlavní teda trendy odpovídají tomu, kdy vlastně tadyhle ze, vlastně z jižní, z, z, z, z jihozápadní z jeho západní části Iberijského poloostrova se oddělil vlastně pevnický blok, který se nazýval Herciliánský pás, který poté se dále rozpadal, a jeho vlastně produktem jsou v dnešní době jak všechny ostrovy v Mediteránu tak i vlastně část pevniny, která přisedla na severní Afriku. Takže vlastně i u tohoto rodu můžeme jasně vidět při datování moment, kdy se tedy oddělily populace, které zůstaly na iberijském polostrově, od vlastně zbytku veškeré diverzity, která se odtrhla Vlastně společně s tím blokem, který byl umístěn pod Iberijským poloostrovem a dále tedy se trhal v další bloky, které buď teda přistály v severní Africe anebo v oblasti Gibraltaru. U vlastně moderných pavouků, dvouplicních pavouků, se setkáváme s obrovskou škálou jak teda nějakých jako morfologických, tak i vlastně behaviorálních a trofických specializací. V podstatě, když se podíváme na moderní pavouky, tak celkem úspěšně byli schopni kolonizovat téměř veškeré, veškeré prostředí a nějak se na něj úspěšně adaptovat a adaptovat tomu i vlastně způsob chytání potravy. Takže u pavouků máme celou řadu prostě různých typů sítí, které se nějakým způsobem jsou schopny modifikovat, od nějakých kruhových sítí až po potom nějaké jakoby, až jako obskurní alternativy, kdy celá síť vlastně vytváří jenom takovou lepovou kapku, kterou pavouk je schopen nějakým způsobem točit a zachytávat prolétající pro eh, hmyz, tak po celou řadu pavouků, který vlastně v rámci své evoluce úplně opustili tvorbu sítě pro lov potravy. Když se tedy podíváme, jak to vypadá u sklípkanů, tak vlastně je ta na, vlastně nabídka nebo to, co pozorujeme, je o mnoho, mnoho chudší. Konkrétně, když se vlastně na veškerou diverzitu těch sklípkanů jako nějak zaměříme jenom čistě okometricky, tak vlastně vidíte, že se dají tak nějak víceméně rozdělit do takových tří nebo čtyř uh, mm, morfotypů nebo morfologických, jako, uh, pod, morfologicky podobných skupin. A první skupina z nich teda je uh, taková, která, která typicky má nějaké jakoby, robustní tělo, kratší nohy, a vlastně žije tím způsobem, že se vytváří podzemní nory, které buď můžou být otevřené nebo nějak zavřené nějakým prostě víčkem. Nicméně tedy celý život tráví v podzemních norách, které nějak sama aktivně hrabe. A k tomu tedy může nebo nemusí mít, ale často mývá nějaké další specializované struktury, třeba na chelicera vyvinuté prostě nějaké ostny nebo různé ostny na končetinách, které právě k tomu hrabání velmi dobře slouží. No a druhý takový jako uh, morfologický typ jsou naopak pavouci, kteří oproti těm předchozím jsou v podstatě a takový, jakože daleko útlejší, s dlouhýma nohama, štíhlý, s extrémně dlouhýma snovacíma bradavkama. Tito sklípkani, tyto čeledi vlastně. A se nějakým jako hrabáním příliš tedy zatěžují a spíše oportunisticky vlastně vyhledávají nějaké jako skuliny, někde pod kameny nebo v nějakých spárách, kde vytváří prostě takové jakoby nálevkovité sítě, které tedy, když si představíte například, jak vypadá síť pokoutníka, tak vypadají dost podobně. A samozřejmě, podobně jako ty pokoutníci, teda i podobně pokoutníci mají takhle protažené zadní usnovací bradavky. Posledním typem jsou pavouci, teda jsou ty trafosidní sklípkaní, které všichni určitě dobře znáte a řada z vás je i doma, buď někdy chovala, chová nebo bude chovat. A tyto pavouci jsou teda jako moc jako, jako pěkný, atraktivní samozřejmě a většina z nich teda si vytváří nějaké buď podzemní nory otevřené, nebo někde mm, vlastně tvoří hnízda v dutinách, nebo prostě po na, u, v nějakých jako v spárách a podobně a kombinují teda některé typy kombinují hrabání aktivní s nějakým oportunistickým jako využíváním nějakého prostě prostoru. No a potom poslední dvě čeledi, kteří, který vlastně jsou v rámci v rámci sklípkanů velmi výjimeční v tom, že tedy tyto dvě čeledi vlastně opustili úplně uh, tvorbu sítě pro chytání, kořisti a aktivně vlastně loví bez sítě. A to, co jsem vám teďka vlastně naznačila, takové ty jakoby základní jako morfologické skupiny, v podstatě bylo to, co bylo odraženo v tradiční morfologické klasifikaci sklíkanů v posledních a, 30 letech. Sklípkani tak nějak byly klasifikováni nebo nějaké jako kladisticky zanalizování na základě morfologických znaků v roce 85, a vlastně tedy až do velmi nedávné doby, konkrétně tedy do roku 2020, ta morfologická taxonomická představa byla v podstatě platná. Ne, že by tedy. Lidé tomu tak jako věřili, že to tak je. Ono samozřejmě s prvním používání jako molekulárních metod bylo jasné, že takovýmhle způsobem ty vztahy nevypadají. Nicméně typické geny, které byly tehdy dostupné, vůbec nebyly schopné rozřešit evoluční vztahy na takhle vlastně hluboké a dávné úrovni. Takže si vlastně, já to trošičku zjednodušuju, mezi tímto a tímto bylo tak zhruba 20 nějakých mezikroků různých hřebenů a hrábí, které vlastně nic moc jako extra nepřinesly a rozhodně teda nepřinesly důvěru pro taxonomy, aby učinili nějaké teda taxonomické změny, které by byly závazné. Takže jenom když se podíváme vlastně na, ten první, na, na jeden z těch, teda z, těch, z těch morfotypů, které jsem zmiňovala předtím, a to konkrétně, teda je to ten morfotyp těch pavouků, které, které, které si tvoří nějaké nálevkovité sítě, oportunisticky se tedy usídlují v nějakých štěrbinách a mají extrémně prodloužené snavací bradavky. Tak vlastně na základní, která na základě analýzy vlastně genomických dát to co tedy vlastně vytvářelo jednu čeleď, která morfologicky byla jako velmi dobře definovaná v podstatě, tak se vlastně v rámci evoluce sklípkanů ukázalo, že se jedná vlastně o čtyři naprosto nepříbuzné linie, kdy teda společný předek těchto z těch linií vlastně žil někdy před 250 miliony let. Podobně tedy Potom ještě pro srovnání, samozřejmě tenhle morfotyp, tenhle z těch dlouhých protažených snovacích bradevek, si teda vyskytoval i u jiných čeledí, které teda byly někde v okolí umístěný, tadyhle tenhle z té čeledí pluridé, ale nicméně vidíte, že i tak se ten trend vlastně nějak opakuje v některých liních, ale spíše teda je nezávislý. Co se týče teda toho druhého typu, vlastně těch pavouků, kteří si hrabou nějaké podzemní nory, jsou k tomu přizpůsobeni tak, že vlastně mají teda nějaké uh, struktury na to hrabání a vlastně tělem vypadají velmi jako, tak jako neohrabaně, s krátkýma nohama uh, a vlastně takovým jako robustním tělem, tak uh, tam vlastně... Uh, také jsme, také jsme došli k podobnému závěru, že teda celý tento klád, který byl definován vlastně za těles vlastně těle těch morfologických znaků, které jsem tady teďka nějak nastínila, tak vlastně obsahuje teda řadu nějakých čeledí, které neúplně uh, jsou blízce příbuzný, opět, ale možná tedy vlastně, když se na ten strom podíváte, tak vidíte, že možná tedy můžou spíše, že se možná spíše může jednat o nějaký jakoby ancestrální stav případně pro celý tenhle velký klád. A zase opět, pardon, tak ne zase opět teda samozřejmě ty podobné znaky vidíme i někde dále jako jinde na tom stromě. Takže vlastně díky tomu, že jsme konečně teda získali nějakou podpořenou filogenetickou hypotézu ohledně evolučních vztahů u sklípkanů, tak tedy vlastně bylo možno víceméně tedy i zjistit, jak tedy vlastně konzervovaná tato morfologie, nebo jak často a jak plasticky se vlastně v rámci sklípkanů je možno měnit vlastně ty určité typy přím potravy a stavby sítí. Takže vlastně na rekonstrukci těch jednotlivých znaků, řekněme, vlastně vychází, že rozhodně teda vlastně situace, kdy máme prodloužené snovací bradavky a pavouci vytváří nějaké nálevkovité sítě, se teda vyskytuje velmi běžně u nějakých raných liní v evoluci sklípkanů. A poté teda konvergentně se vlastně ten stejný znak opakuje dále v, v jejich teda diversifikaci o dost později. A vlastně takový ten typ, kdy ty sklípkaně tvoří nějakou podzemní noru, která buď je otevřená nebo zavřená nějakým výčkem, je ancestrálním stavem pro drtivou většinu, teda čelejí. Pokud se tedy vlastně vezme tamhle filogeneze a namapuje se na ní nějakým způsobem za a teda morfologické charakteristiky, které se teda v tomhle tom případě, kdy teda tyhle autoři skórovali vlastně znaky, které vždycky byly tradičně spojovány s typem, tedy uh, nějaké jakoby, morfologické adaptace typu uh, snovací bradavky nebo nějaké trny a podobně, nebo, mm, nebo uh, útvary, které jsou přizpůsobené k hrabání. Společně s tím, jaký typ vlastně ty sklípkaní vytváří, uh, co se týče sítě a co se týče přímé potravy, tak vlastně <hým> vyšlo velmi pěkně, že vlastně drtivá většina je vlastně u v podstatě je velmi konzervativní, co se týče jejich behaviorální niky. A to je, jaké staví nějaké ukryty, sítě pro příjem potravy a jakým způsobem tedy poté loví. A vlastně vzhledem k tomu, že oni jsou velmi, řekněme, neschopni kolonizovat různé typy, různé typy prostředí, tak jejich nabídka těch behaviorálních nik je velmi omezená. V podstatě se tady se setkáváme s opakovaným trendem, kdy teda buď vytváří nějaké teda nory, kde čím, čím podobnější je jejich Ukryt, tím vlastně jsou podobnější si i pavouci v rámci hlavních kládů, aniž by si byli příbuzní. To stejné samozřejmě platí i pro ten morfotyp těch pavouků, které, které vytvářejí naopak nějaké prostě nálevkovité sítě. No a potom máme něco mezi, vlastně kdy některé skupiny můžou být, teda některé klády můžou zastupovat, několik těch různých strategií. Tatlena vlastně, řekněme, udeformita, která je u sklípkanů běžná, nebo homoplázie, která je u sklípkanů běžná vlastně na úrovni těch vlastně čeledí nebo těch hlavních kládů, je tedy pro sklípka typická i co se týče tedy blízce příbuzných buď druhů, nebo rodů, nebo nějakých jakoby, skupin, kde tedy se bavíme spíše o tom, že jednotlivé linie vlastně divergovaly před nějakou určitou dobou, ale protože tedy vlastně oni jsou ve své evoluci Spíše vázány na to, jakým způsobem tedy se nějakým jako pasivně, kde, kde, kde pasivně vlastně zůstanou, jo, pokud se jedná o nějakou vykarianci nebo jsou izolovány nějakými, nějakými jinými bariérami, tak pro mě je vlastně velmi typické, že ta jejich morfologie je konzervativní i na úrovni druhů rodů nebo nějakých druhových komplexů, protože vlastně hnacím motorem u nich je alopatrická speciace a pokud tedy nejsou tlačeni do e, nějakých jako extrémů, tak vždycky si udržují svůj původní niku behaviorální. Takže velmi, velmi málo kdy jsme se setkali s tím, že blízce příbuzné druhy by nějakým způsobem uh, expandovaly tedy z jedné niky do druhé. Uh, co se týče teda morfologických znaků, tak u je to velmi komplikované, protože vlastně znaky, které obvykle se u pavouků používají jako diagnostické, a to konkrétně samozřejmě kopulační orgány, samčí bulbus nebo samičí, nebo samičí tedy kopulační orgány, jsou u sklípkanů velmi jednoduché. U moderních pavouků většinou tam jsou nějaké velmi jako složité struktury, které fungují, na úrovni klíče a zámku, tak u víceméně jako tam není nic moc, co porovnávat. Nicméně pokud teda se dostáváme na vnitřní teda anatomie kopulačních orgánů, tak tam se naopak zase setkáváme s tím, že ty struktury mohou být velmi variabilní, a přesto, že teda pro nás něco vypadá jakože je něco odlišné, tak když se potom na to podíváme z genetického hlediska, tak třeba celá tato variabilita může úplně v pohodě odpovídat jednomu haplotypu. Takže vlastně z tohoto důvodu sklípkani jsou velmi takovou jako populární skupinou pro studování, tedy uh, delimitace druhů nebo obecně nějakých jako speciačních studií, protože vlastně u nich se setkáváme s tím, že uh, vlastně když se na to díváte morfologicky, tak uh, máte pocit, že se díváte v podstatě na možná jeden druh s nějakou vnitrodruhou variabilitou, ale jakmile vlastně se chcete podívat na genetické pozadí té vaší studované skupiny, tak potom s hruzou vlastně zjišťujete, že každá lokalita, kterou jste v terénu nějak osámplovali, v podstatě by nějakýma delimitačníma metodama vycházela jako každý jako jednotlivý nezávislý druh. Takže samozřejmě jako tušíte, že asi nebude pravděpodobně možné ani jedno, ani druhé, protože pokud vlastně máte ještě možnost nějakým způsobem ty linie datovat, tak dost často se tam dostáváte třeba do divergence starších 8-10 milionů let. Ale samozřejmě vzhledem k tomu, že opět se jedná o extrémně sedentární organismy a alopatrickou speciaci, tak vlastně tam není vůbec žádná morfologická diferenciace. Já samozřejmě jsem se tomuhle tomu vlastně věnovala docela intenzivně, už vlastně během svého doktorátu a zažila jsem, řekněme, ten přerod, kdy... Vlastně molekulární metody, které dříve se braly jako v pohodě dostačující, jako třeba nějaké jako mitochondriální geny a podobně, se zjistilo, že pro speciálně, pro teda nějaké jako sedentérní druhy opravdu jako nadhodnocují diverzitu, protože vlastně jsou děděny pouze mateřsky. A nějakým způsobem, teda samozřejmě ta koalescence je tam daleko rychlejší, takže já jsem se teda pokoušela vlastně vždycky získat co nejvíc nějakých jako genů a potom tedy uh, nějakým způsobem teda an, uh, zís, uh, vlastně získat, získat uh, vlastně uh, ne teda genový, Strom, ale vlastně strom celého toho druhu, který zahrnuje různé historie pro různé geny. Ale vlastně s těmi daty, které, se, které byly tehdy dostupné, to vlastně nebylo o mnoho lepší. Jo, to se vlastně bavíme o e, mitochondriálních genech, o nukleárních genech typu e, nějakých 28, e, 28S, a podobně, nebo elongačních faktorech. A vlastně i přesto, že nějakou informaci mi to dodalo, a z nějakých, řekněme, 20 nezávislých liní, já jsem zjistila, že tedy vlastně u stejných organismů takto můžu vlastně delimitovat 2 až pět druhů tak stejně tato data vlastně neměla žádnou dostatečnou informativnost, aby nějakým způsobem tenhle ten problém, aspoň co se týče na genetické úrovni, byla schopná nějakým způsobem roseknout. Takže vlastně, když konečně tedy se pro sklípky staly dostupné i Genomické, genomická data, tak já jsem se samozřejmě velmi zaradovala a chtěla jsem tedy zjistit, jak perfektně a skvěle mi to bude fungovat, což jsem měla tady možnost si na tom vylámat zuby, úplně stejně jako na tom, všem předtím, na tomhle velmi krásném pavoukovi, který se, který se teda nazývá Cyclocosmia. Je to pavouk, který opět tvoří si nějaké podzemní úkryty, které se zavírá víčkem a má takovouhle krásnou modifikaci uh, zadečku, vlastně, kdy ten zadeček sám o sobě vytváří takovou jakoby, zátku, říká se tomu fragmóza obecně, jo? je to v podstatě takový jakoby, jev, kdy... Uh, nějakých živočích používá část svého těla vlastně pro obranu a ochranu sebe nebo svého úkrytu. Takže ty pavouci se tímto způsobem dost pravděpodobně brání nějakým parazitickým vosičkám. takže vlastně úplně jsou schopni ucpat, ucpat tu svoji noru tím zadečkem, který je velmi sklerotizovaný, takže vlastně potom ty vosičky nemají šanci vůbec buď teda je nějakým způsobem napadnout, nebo se do toho hnízda aspoň dostat. Tenhle ten pavouk teda má z biogeografického hlediska krásné jako rozšíření, je velmi bohatě zastoupen v jeho východní Ázii a potom teda v severní Americe, v vlastně na jihu USA a Mexiku. Na jihu USA vlastně se vyskytuje v oblasti teda Alabamy a okolních států, což je zhruba tak velikostně podobné území jako v České republice. Vzhledem k tomu, že i teda v Alabamě, která v mnohých jiných aspektech má spíše takové, řekněme, zemědělské uspořádání života a myšlení, tak i zde, i zde se teda bohatě staví a tento pavouk bohužel má tu smůlu, že se tedy vyskytuje pouze v nějakých jako vlhkých roklích a v nějakých jako pěkných lesech, které samozřejmě konstrukcí suburbia, a teda vizí. Takže. Vlastně my jsme původně měli zájem se podívat na to, jak to s tímhle pavoukem teda vypadá, protože se považuje v podstatě za ohroženého, tak nás zajímalo, jestli nějakým způsobem tyhle populace spolu komunikují a jestli nějakým způsobem by teda bylo záhodno i teda případně řešit ochranu nějakého jako území a podobně. V současné době jsou teda popsány morf, na základě morfologie dva druhy, které se nějak trošku líší, teda tím, jak, vypadá, jak, jak vypadají ty žebírka na jejich zadečku. Vlastně trunka, trunkáta se vyskytuje po víceméně celé, celém tom území a potom je tam Cyklokosmia Torea, která je vlastně endemická pro jeden, jeden takový státní park, takhle na uh, rozhraní s Floridou. No, já samozřejmě uh, jsem byla velmi nebyle překvapená, když jsem vlastně poté zjistila, že v podstatě jsem téměř ve stejné situaci, a to, že téměř co lokalita to podle genetických dát uh, vlastně. Jedno, jako se jedná o nějakou jedinečnou nezávislou linii, protože bohužel tedy čím více dát, tím více struktury, tím více tedy důvodů pro to, aby se odlišily i ty nejmenší niance. To, co dříve tedy bylo problém, protože data byly neinformativní, tak naopak teď jsou natolik informativní, že vlastně si v tom každý může nějak jít až úplně na nějakou mikrostrukturu, jakou si sám zamane. To samozřejmě, když se nějak ty druhy delimitují, tak vždycky je tedy potřeba i nějaký krok, ty druhy delimitované nějakým způsobem ověřit a validovat. V ideálním případě, tedy geneticky, byste se podívali na to, jak, jestli je mezi nimi nějaký, nějaký gene flow, jakým způsobem je tedy, kolik ho tam je a podobně. To ale je teda bohužel v současné době pro takovýto typ datasetu prakticky nemožné, ale existuje taková docela jako pěkná alternativa, kdy vlastně se dá vypočítat takzvaný genealogický index diverzity, diver, divergence, který v sobě zahrnuje jak komponent teda genového toku, tak i nějaké genetické diferenciace. Takže vlastně nějakými metodami jsem vlastně vždycky porovnávala tenhle ten index mezi dvěma sesterskýma liniema, kdy vlastně tedy my víme, že jsou to, jsou to empirická data, jo, získaná. Takže je to pořád ještě na úrovni tak jako trošičku eh, arbitrárního rozhodování se, Nicméně, pokud máme hodnoty blízké nule, tak víme, že vlastně u všech organismů, kde něco takového bylo studováno, se toto jasně rovná vnitrodruhové variabilitě. Pokud naopak jsou tyto hodnoty velmi blízko jedničce nebo jsou nějaké vyšší, tak víme, že tedy u drtivé většiny nebo u všech, vlastně, uh, u všech druhů, kde něco takového bylo studováno. To odpovídá rozdílu mezi druhy. No a potom máme krásných, takových jako drtivou většinu tohoto indexu, a to je šedá zóna, která říká: rozhodni se, jak myslíš. No, takže já jsem se teda rozhodla tak, že vlastně při porovnávání těch sesterských linií potenciálně teda nezávislých druhů, jsem si vždycky říkala, pokud tedy oba dva, anebo jeden z nich, mi teda vyhodí signifikantní číslo, tak to budu brát tak, že teda tyto linie jsou potenciálně nezávislé. Takže vlastně i s těmito daty po mnoha měsících, teda nebo týdnech, Analýz, analýz na klastru, jsem tedy z nějakých původních 16 druhů, tuším, se vlastně dostala na pěkných 8 druhů. No, vlastně, vlastně proč ne? Kdyby se jednalo třeba o nějaké organismy, které žijí v nebo v nějakých velmi specifických. Podmínkách, kde spolu určitě nemůžou komunikovat a nemůžou spolu komunikovat mnoho milionů let, tak uh, vlastně i by to ani, ani by to nebylo překvapivé, že i třeba na území ve velikosti, jako je Česká republika, by úplně v klidu takovýhle počet druhů mohla existovat. Uh, Tože to, že my mezi nimi nevidíme rozdíl, vlastně neznamená, že oni mezi sebou nevidí rozdíl. Jo? Samozřejmě, tyto pavouci, oni téměř nevidí. Jo? Oni se orientují, oni se orientují převážně na základě nějakých jako chemických věmů, který my asi nejsme úplně schopni aktuálně uh, hodnotit nebo analyzovat. Takže vlastně říkám si, sice to vypadalo velmi beznadějně, ale vlastně to tak beznadějné ani není. Jo, tak tady, co je dobré, tak teda víme, že cyklokosmia peria, která byla už definovaná morfo morfologicky, stále zůstává teda jedním druhém, a všechno teda ostatní potenciálně by mohly být potenciálně e, nějaké jakoby endemické linie s mikroareálem výskytu. Aby to tedy ale nevypadalo, že nenávidí morfologii, nebo že morfologie je k ničemu, tak existují i pěkné příklady, kdy vlastně morfologie anebo morfometrická analýza, teda sofistikovaněji, vlastně může dobře odlišit i relativně blízce příbuzné druhy. A to teda, pokud mezi nimi došlo k nějaké alespoň trošku nápadnější změně té behaviorální niky. To například se tady teda děje, řekla bych jako běžněji, například u sklípkanů střeledí, teda Terafosidé, které vlastně jsou nejvíce diverzifikovanou skupinou, čítají přes tisíc druhů. A vlastně v porovnání se všemi ostatními sklípkany. Se v této čeledí vyskytuje daleko větší šíře nějakých prostě různých typů uh, lovu potravy, tvorby úkrytu a podobně. Jo, takže i v některých případech, pokud teda máte štěstí, ta morfologie a morfometrika vám může zkrátit cestu a nějak vás dovést k nějakému, nějakému rozhodnutí. Uh, Tady jenom teda obec, opustím obecnou část přednášky a jenom jsem si řekla, že vlastně, abys, abych tady neukázala i to, že vlastně docela blízko od nás se nachází velká diverzita slítkanů. Vlastně pokud si zajedete do Mediteránu, tak se tam potkáte s celou řadou čelodí. Já tady mám tak nějak jako okometricky velmi nahrubo vyznačeno, kde se jaké čeledi vyskytují a jak vypadají, takže záleží, kam se teda vydáte, ale nicméně k nám tedy do, do nějakých jako vyšších poloh dorazí, dorazil teda pouze, pouze čelecký sklípkánkovětí, ale samozřejmě, pokud půjdete někam a, na Jichyberického polostrova nebo naopak na Balkán, tak tam máte vlastně diverzitu a, sklípkanů překvapivě velikou. No a vlastně asi bych to celé shrnula tak, <laughs> Uh, že někdy stačí nedělat nic a vlastně stejně se stane to pokud teda máte na to dost času. A tímto bych vám chtěla poděkovat pozornost Děkujeme, slibujeme, že někteří z nás váží, jestli si nekoupíme svíčka na páncu. Já Předávám tady dar, Děkuji. triko pro přednášející a vyvažuju uh, na příští pět minut, minutovou přestávku. <tělá>